De moment s'han comptabilitzat 5 víctimes mortals i 34 ferits greus en l'incendi que ha tingut lloc a la biblioteca Friedrich Emanuel de la Universitat de Múnich. Ara mateix les tasques de rescate centren a trobar els desapareguts. A continuació els oferim les declaracions d'algunes de les víctimes que han estat rescatades. Tot va anar molt de pressa i de sobte estàvem envoltats de flames. Tot era fum i gairebé no podia respirar. Em pensava que ens moriria. Hi havia un home que ens va salvar. Sí, un home asiàtic. Que està bé ell. Va disparar contra les frontisses de la porta i la vam poder obrir. Si aquell home no ens hagués ajudat, hauria mort més gent encara. La policia ha conclòs que es tracta d'un incendi provocat a partir d'un abocament de gasolina i ha declarat que dedicaran tots els esforços per trobar l'autor dels fets el més aviat possible. Monstre L'infern dins dels seus ulls Tot ha quedat reduït a cendre Ja pot tractar-se d'un patrimoni cultural o del saber de la humanitat Que quan els llibres es cremen no en queda res Ja empremtes el rifle del franc tirador que han trobat? L'arma està mig carbonitzada. Dubto que trobin empretes. Però el model de l'arma, una Mauser SR-93, coincideix amb l'acabat Kirin japonès que es creu que podria ser el doctor Tenma. Tal com ha quedat tot, ja veu que és gairebé impossible trobar cap rastre del criminal, l'inspector. Sempre queda un rastre en el lloc dels fets. Què? He trobat uns botons de puny. Porta'ls a identificar. Sí. Quan algú ha estat en un lloc... És del tot impossible que marxi d'allà sense deixar alguna mena de rastre. Si hi hagués algú capaç de fer-ho, no estaríem parlant d'un ésser humà. Molt bé. Llavors, posem per cas que no trobéssim cap mena de rastre. Qui ho hauria fet? El diable. Oh. Però el diable no existeix. És per això que n'hi ha cap criminal que nosaltres no puguem capturar. Has concertat l'entrevista amb en Schubert? Ah, ara està ingressat a cures intensives. Es veu que l'home no ha patit cremades greus, però com que ja té una certa edat, m'han dit que de moment no rep visites. Anem. Què? Ho sento, però no pots per rebre cap visita. Està conscient, oi? Marxarem de seguida. Només hi serem uns minuts. Perdoni, però el senyor Schuber es troba en estat de xoc. Ha de fer repòs absolut. Qui és aquell noi? Ah... És el fill del senyor Schubert. Sento que el seu pare hagi passat per aquesta experiència. Em dic Lungue, de l'Agència Federal de Criminologia. Ja... ja els hi he demanat fa una estona uns agents de la policia, però m'agradaria que busquessin algú. Qui és? Crec que és l'home que planejava assassinar el seu pare. Així, doncs, no el coneix? A mi no em sona, però no sé, potser a ell. Ell? Exacte, això és el que li estava dient. Si plau, vull que el busquin. Han de trobar en Johan Lieber. Johan Lieber. En Johan acompanyava el meu pare l'acte de lliurament que es va celebrar a la biblioteca, però l'he buscat per tot arreu i no hi ha manera de trobar-lo. I Johan Lieber. Molt bé, entesos. El buscarem, no pateixi. Aquest és el pis que havia llogat en Johann Lieber. Però el va deixar fa cosa d'unes dues setmanes. El seu nom no consta a la llista d'estudiants de la facultat de dret. Es devia fer passar per universitari. Has contactat amb els seus pares, que viuen a Offenbach? Sí, però allà tampoc no hi hem trobat res. I pel que es veu, tampoc es relacionaven gaire amb els veïns. Vol que comprovi les empremtes dactilars d'aquesta habitació? Em temo que no n'hi deu haver. Eh? No hi ha dades per introduir. És el primer cop que veig una habitació on no es detecta cap rastre de presència humana. baixa. Jo sóc en Johan. Jo sóc en Johan Lieber. Qui sóc? He estat aquí. Però no existeixo. És el diable mm. <laughs> És una sort que només tinguis ferides lliures Em sap riure haver-te fet patir, Lote. Sí, estava molt amoïnada, saps? Veia com anaven rescatant la gent d'allà dins Però en canvi a tu no teia veia per enlloc Em temia el pitjor però em sorprèn que poguessis sortir de l'edifici amb flames, tota sola, amb aquestes ferides. Els bombers tampoc s'ho acabaven de creure. És que em van ajudar a sortir. Que et van ajudar? Però aquí, si tu vas ser l'última de sortir d'allà dins... Va ser un japonès. Eh? Saps si hi ha algun metge japonès ingressat en algun hospital? De japonesos n'hi havia uns quants, però diria que tots eren empresaris. No pot ser. Què? Vaig quedar enterrada sota el teló i va ser ell qui em va. Nina! Nina! Nina! N'estic segura que ell... era allà. Segons sembla, poc abans que es produís l'incendi, vostè es va dirigir als assistents i els va demanar que evacuessin la sala. Em pot explicar per què ho va fer? Per què els va avisar? Que va tenir alguna mena de presentiment? És això, senyor Schubert? Dispensi, si no li fa res, ja... Sí, una pregunta més. Coneix aquest home? La té prou a prop? La pot veure bé? És l'home que l'ha intentat assassinar. Hi ha testimonis que diuen que l'han vist a la biblioteca. Segons les declaracions d'alguns testimonis, aquest home va estar auxiliant les víctimes a sortir d'aquell incendi. Ja n'hi ha prou. Facin el favor de marxar. Si recordo alguna cosa, faci'ns-ho saber de seguida. Una cosa més. Té idea d'on pot estar el secretari del seu pare, en Johan Lieber? Oh. <susurra> Prou! Margin, sisplau! Sembla que ha perdut completament el seny. De fet, no m'estranya. Presenciar una situació tan esfereïdora a la seva edat deu ser terrible. Podríem dir que el rei de les finances, conegut com el vampir de Baviera, està acabat. No. Què? La seva mirada és la d'algú que està plenament conscient. Baixa, Interrogarem els altres testimonis. Tens la llista de les víctimes? Ah, és clar. Però li confesso que no ho entenc. Què hi feia un home que bé podria ser, entén-me, socorrent les víctimes? Creu que podria ser a causa de la personalitat múltiple? Nina. Nina Fortner. Què li diu res, aquest nom? La senyoreta Nina Fortner ha estat donada d'alta aquest matí. L'adreça que consta al llistat de la policia resulta que és falsa i la que té l'hospital. De seguida ho aniré a comprovar. Nina Fortner és el nom de la filla del matrimoni Fortner, assassinat a Heidelberg. Actualment està desapareguda. Ha sigut molt valenta per parlar-me d'uns records tan dolorosos. Pel que fa als últims deu anys, coincideix perfectament amb la història que em va explicar Antenma. Antenma? Sí. Em va venir a veure per investigar una sèrie de casos i va tornar a marxar de seguida. Amb l'objectiu de matar en Johan. Aquell dia me'n vaig anar corrent cap a la biblioteca pensant que Antenma havia planejat dur a terme allà, l'assassinat. I llavors em vaig trobar amb aquell incendi colossal. És per això que finalment no vaig saber si en Temma i evidentment en Johan eren allà en aquell moment. Escolta'm, nena, has de deixar de buscar en Johan. Em sents? És un rival massa perillós per tu. S'ha de reconèixer que la policia no col·labora gaire, però cal que estiguem serens per poder nos enfrontar. Tard o d'hora la veritat sortirà a la llum. No et preocupis, ens tens a nosaltres... Segur que deus està molt cansada. Vine a casa i descansa bé. Aquell dia hi era. Què? N'estic segura que aquell dia ell estava en aquella biblioteca. N'estic segura que entenc mai hi era. Has de menjar alguna cosa. Gràcies, Dieter. El pa és kaiser-semer i, a dins, hi he posat pernil i formatge gouda. Era el preferit, d'entén-me. Ah, doncs el provaré. Mm. Que bo! De veritat? Mm. Menjar coses bones fa que tenim més. En també solia dir el mateix Tant de bo... ...poguessin veure en Temma Sí Caram! Ja comença a fer bon temps Pare quan et trobis millor, què et semblaria fer un viatge? Què me'n dius d'anar a Àsia? Crec que t'aniria bé un canvi d'aires. A partir d'ara, tu obres d'aprendre amb més calma. Tu ja has lluitat prou, eh, pare? Un pont. Què? Le, les tres... Què dius? Torna-m'ho a repetir. Les tres granotes. Què? Dins dels seus ulls. Ulls? Dins dels seus ulls vaig veure l'infern. Vaig veure l'infern dins dels ulls d'un home viu. Escolta. Sí. Vull que facis arribar un missatge a un home. Sí, esclar. Vés a Dresden. Ell t'estarà esperant. A Dresden? Quin missatge vols que li transmeti? Sí. D'acord. Vols que vagi a Dresden i li faci arribar aquest missatge, oi? Vols... Vols que hi vagi ara mateix? Entesos. Ara mateix hi vaig. Oh. Cal. La teva mare... La teva mare em devia odiar, oi? No, ella no t'odiava, pare Quan... quan tornis de Dresden ja no et separaràs mai més de mi, veritat Esclar Tinc por Tens por? De què? No ho sé ben bé, però tinc molta por. Intenta recordar-ho. pren -te el temps que vulguis, no tinguis pressa. Una ciutat treta d'un conte de fades. Una ciutat treta d'un conte de fades? Saps on és? Què vas sentir quan vas veure aquest llibre il·lustrat? Digues el que et sembli, el que sigui que et passi pel cap. Mm. Doctor Guillén, potser? Només una mica més No ja ha, n'hi ha prou Les tres... Les tres granotes Les tres granotes? Què? Què vols dir? El dibuix El dibuix? Està dins d'aquest llibre que va fer que en Johan perdés la consciència jo no he vist que en cap moment hi surtin tres granotes dibuixades en aquest conte. On les has vist, Nina? Ja n'hi ha prou. Avui ho deixarem aquí. Sí. Vaig cometre un error. No hauria d'haver parlat amb aquell inspector que es diu Lunger. Sí, jo també penso que hauríem de canviar d'estratègia. La propera vegada que presentem una prova a la policia hauríem de dirigir-nos directament a un alcàrrec i plantar-los a la cara un informe sobre una investigació ben fonamentada i que hi haguem dedicat temps. Dedicar-hi temps? Quant de temps? La informació que tenim actualment d'en Johan és poc precisa i molt escassa. En Johan treballava com a secretari d'en Schubert i és possible que ell sàpiga alguna cosa. Però ara encara no pot rebre visites. I el seu fill en cal. No ho sé. Fa un parell de dies que ha marxat alguna banda i no hi ha manera de localitzar-lo. No se sap del cert, però alguns testimonis han declarat que hi havia un home asiàtic socorrent les víctimes de l'incendi. Sí, però si troben empremtes d'entén-me El rifle de franc tirador que s'ha trobat al lloc dels fets Em sembla que aquestes declaracions no serviran de res Dins quan se suposa que hem d'esperar? Ja no queda temps Quan la veritat surti a la llum I la policia es decideixi a actuar Llavors serà massa tard I el doctor Temma Nina Em, em sap greu. Mira, entenc perfectament com et sents. Per culpa d'aquest cas, jo també he perdut un gran amic que es deia Richard Li esperava un futur ple d'esperança Però en Johan va acabar amb la seva vida Jo no em penso fer enrere, de cap manera Au va, mengem Tres granotes. Una ciutat treta d'un conte. Jo també vinc. I ara? Però què dius? Tu no pots venir? T'has de quedar aquí, d'acord? Digue-li al doctor Ray que li estic molt agraïda per tot el que he fet. Adéu. Dítar! El vull veure. Vull veure, entén-me. dia Em va dir que m'esperés a la plaça de l'estació, però no m'esperava que fos tan gran. Em sap greu, pare, però finalment no he pogut contactar amb l'home que em deies. Cal. Ets encal, oi? I, I tu qui ets? L'home que va planejar assassinar el teu pare És el que va dir la policia? Doncs sí Fa tres dies que t'observo des de dalt d'un edifici Volia assegurar-me que la policia no et vigilés Endavant, dóna'm el missatge <coughs> Aguanti, de seguida podràs sortir d'aquí Fanya. Has de fugir la policia vindrà de seguida. Però és que si no... Vés a Dresden i espera a la plaça de l'estació. El meu fill em cal transmetrà un missatge. Dóna'm el missatge. <ríe> és aquest. Ponchedoc. Les tres granotes.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 episodio 40 Grimmer